194. A renunțat la roadele faptei tale În acest sens, se poate spune că Bhagavad Gita se străduiește să salveze toate faptele umanești, să date temei oricărei acțiuni profane, căci, prin chiar faptul că ei nu se mai bucură de roadele lor, omul transformă actele sale în sacrificii, adică în dinamisme transpersonale, care contribuie la menținerea ordinii cosmice. Ori Krishna o reamintește, numai actele săvârșite ca sacrificiu nu înlănție. Rajapati a creat sacrificiul pentru ca cosmosul să se poată manifesta și pentru ca oamenii să poată trăi și să se înmulțească. Dar Krishna dezvăluie că și omul poate colabora la perfecțiunea operei divine, nu numai prin sacrificii propriu-zise, acela care constituie cultul vedic, ci și prin toate faptele sale, oricare ar fi natura lor. Când diferiți asceți și yogini își sacrifică activitățile lor psihofiziologice, ei se detașează de aceste activități, le dau o valoare transpersonală și făcând aceasta, toți cunosc într-adevăr sacrificiul și prin sacrificiu își șterg păcatele. Această transmutație a activităților profane în ritualuri este posibilă prin yoga. Krishna îi revelează lui Arjuna că omul de acțiune, se poate salva, altfel spus, se poate sustrage urmărilor participării sale la lume, continuând totuși să acționeze. Nota 6 Omul de acțiune, adică acela care nu se poate retrage din viața civilă pentru a se salva prin intermediul cunoașterii, al ascezei sau al devoțiunii mistice. Închei nota Singurul lucru ce trebuie respectat e următorul. El trebuie să se desprinde de actele sale și de rezultatele lor, altfel spus, să renunțe la roadele faptelor sale să acționeze impersonal, fără pasiune, fără dorință, ca și cum ar acționa prin procură, în locul altuia. Dacă îndeplinește riguros regula aceasta, faptele sale nu vor mai însămânța noi potențialități karmice, nu vor mai aservi ciclului karmic. Citez, abandonând de rolul acțiunii, mereu mulțumit, liber de orice legătură, orice ar lucra, în realitate el nu săvârșește nimic, închei citatul. Marea originalitate a Bhagavad Gita este de a fi insistat pe această yoga a faptei, care se realizează numai renunțând la fructele actelor sale. Aceasta este și cauza principală a succesului său fără precedent în India, căci de acum înainte îi este permis oricărui om să spere mântuirea, grație lui Palatr Shnavairgya. Chiar atunci când din motive foarte diferite, el va fi obligat să continue să participe la viața socială, să aibă o familie griji, să ocupe funcții, să săvârșească chiar fapte imorale, precum arjuna care trebuie să-și ucidă și în război. va Irgia se scrie p h a l a t r n a v a -I r -A g y a a acționa cu detașare, fără a fi mânat de dorința fructului, înseamnă a dobândi o stăpânire de sine și o seninătate pe care numai yoga le poate da. După cum spune Krishna, citesc, deși înfăptuiește neîncetat, îl rămâne credincios yoga-i, închei citatul. Această interpretare a tehnicii yoga este caracteristică pentru uriașul efort de sinteză din Bhagavad Gita, care voia să împace toate vocațiile, cea ascetică, cea mistică, oricea consacrată activității în lume. Pe lângă această yoga accesibilă tuturor și care constă în renunțarea la fructele faptei, Bhagavad Gita expune lapidar și o tehnică yogică propriu-zisă, rezervată contemplativilor. Krishna decretează că, citesc, yoga este superioară ascensei, tapas, superioară chiar cunoașterii, superioară sacrificiului, închei citatul. Dar meditația yogică nu își atinge celul final decât dacă discipolul se concentrează în Dumnezeu, citesc. Cu sufletul senin și nestăpânit de teamă, stăpânindu-și mintea și fără încetare gândindu-se la mine, el trebuie să practice yoga luându-mă pe mine, drept scop suprem. Închei citatul 6, roman 14. Citez, cel ce mă vede pe și toate le vede în mine, pe acela nu-l voi părăsi niciodată și niciodată el nu mă va părăsi. Cel care concentrându-se în unitate mă adoră pe mine, cel care locuiesc în toate ființele, acel yoghin în mine locuiește, oricare ar fi modul său de a trăi, închei citatul. 6 Roman 30, 31 Toată acesta reprezintă triunful practicilor yoga și ridicarea devoției mistice, bhakti, la rangul de cale supremă. În plus, în Bhagavad Gita apare conceptul de grație, anunțând dezvoltarea luxuriantă pe care o va lua în literatura vișnuită medievală. Dar rolul hotărător pe care l-a avut în impulsionarea teismului nu epuizează importanța Bhagavad Gitei. Această operă fără egal, cheie de bolta a spiritualității indiene, e susceptibilă de a fi valorizată în contexte diferite. Prin faptul că pune accentul pe istoricitatea omului, soliția oferită de Gita este de sigur cea mai cuprinzătoare și important de adăugat, cea mai adecvată pentru India modernă de acum integrată în circuitul istoriei. Căci tradus în termeni familiare occidentalilor, problema tratată în Gita este următoarea. Cum să se rezolve situația paradoxală creată de dublul fapt că omul, pe de o parte, se află în timp, este menit istoriei și că știe, pe de altă parte, că va fi condamnat dacă se lasă irosit de temporalitate și de propria sa istoricitate și că, prin urmare, va trebui cu orice preț să găsească în lume o cale care să atingă un plan transistoric și atemporal. Am văzut soluția oferită de Krișna, să-ți faci datoria... Svad karma în lume, dar fără să te lași ispitit de dorința fructelor faptei. Palatr-șnavaergia Deoarece întreg universul este creația, ba chiar epifania lui Krishna, egal Vișnu, a trăi în lume, a participa la structurile sale, nu constituie o faptă rea. Faptarea este de a crede că lumea, timpul și istoria dispun de o realitate proprie și independentă, că nu există, adică nimic altceva în afara lumii și a temporalității. Ideea este de sigur pan-indiană, dar cea mai coerentă expresie a ei a primit-o în Bhagavad Gita.